Lur uh, Genteria, beraz, uh, beha, samada feminista bilduz izte, uh, kintza baten dako bai katedrala haintzinean. Uh, zer egin duzdu, Susanne? Ebe, hastapenean, pentsatu aginen, bo, eta dutela, lehen larun batero ero uh, katedralean, abokta lehen aldeko uh, meza moduko bat, edo antzerkikio moduko bat. Beraz, lehen hilabeteko lehen larun bat denez, pentsatu aginen, unat ditea haien uh, uh, meza mozterat, Baina be, belduktu dira edo zakibu, baina ez da de, egin, feen gauk eta beraz e, joan gira pezpikoaren etxa intzinerat eta pixkat pxotestatu du. Ara pixka bat zuen ekintza aldatua izan da? Bai, hori da, hori da. Ez ginen bate pentsatua hola itea, baina bo, hola soehtatu da eta ikusi aitzina madera pezpikoaren etxa be. Uste duzu e, jakin dutela? Ez dakit, behar ba, bai, ez dakit. Ez dakit, orge gatik den, aroaren gatik den, ez dakit. Zagena ezin duten irudikatu Aztapeneko ekintza tzaugekin, mena baita ere unekin, eh, askaren filan gauza berabaita. Alde batetik, abohtuaren aldeko aldajia plazaratuna egin nuen, eta besta alde batetik, ebe, gure gorputzak, gure adera, eta gure adera, egin gure gorputzarekin piskatu, meso hori zabalduna egin nuen. Aukten mahtxoaren zortzia uh, igan dez, bezperera pasaduzu e, eki izan da hori. Martxoak sortzin, hagin Baionan bai honan beraz Baionan manifestazio bat eginez, baina bai ikusten gin nuen aurten, Ipar Euskalekia biziki zabara dela, ere mu bezala, eta hagin nuela lehiko ezberdinetan, e zerbait zaitea edo su tipi batzu piztuleko ez derdinetan eta beraz larun bata emana eginean oktarako bebekotxak beregian, bere, bere problematikai edo edo feminismoa saretzerat bidean, bebekotxak beregian zebait egitea eta igandean denekagajekin egitea, zerbait. Zuki hori autatu duzu, eh, fem, feminismoa saretzea, ipar euskal Herrian, bereziki, bada behar bat, eh, behar bat da feminismoa dispertsatua zer lakoan edo? Bai hige jo... Pertsonak bat ziren hola puntualgi lanean, edo bat dira erakunde ezberdinak eta lehiko ezberdinak, baina ez zen haien ahteko loturarik, ez ez dugu ahemani gure artean eta beraz pixka eta be feminizmoa plazaratut, eta gure ahtean ez tabaidatut, hau nahi bat zoz ahtzeko behar ikusten ginoen. Eta hori eginen duzue, egina duzue, asiaz nola no paxtuko da? Ertu dugu mahtxoak zortzia itzaki bezara ortarako, eta beraz, deia martxak zortzira begira prestatuditugun gauzutan, gauztan lehen saletze bat eman da, eta guren burua da biak, manifatak gero eginean dugun asamblea da horretan, saletzeko inaji batzuz hartzea. Hala, elduden uh, urteko, urtea hartzen bat du, martxoaren zortzietik zortzira, elduden urteko erronka bat izaiten alda? Bai hori da, ahont. Hortzen zinez ez gu martxak zortzia egunean berean mugatu, entzatu gira zinez, emaiten hori zaitza pixkat indah eta gero ya xi abiatzea bo bat. Ez dakit, ituri du pixka bat txipa aldatzen ari dela ados iiragikin edo ez. Uste dut agibatu momentu bat duenhi Geroztak gehi os aalatzen diren edo Geroz boh... sistema gerozta boktiitzaagoa den eta beraz agerikoagoa den emaztaren kontrako botzzkea eta mutu geraino eramana den, eta hori on na zaiten al dela gukindaak maiitattzeko erabiltzen baldin batuko lan egiteko erabiltzen batuko.